Bidegorrian astalkam. Ahí se contrano astusen no queráis no guruan, aspertuko ez lemago, lagun tenekindu Mire asmoak ez omen, ez buru eta ez zankan Zora garria ez zaldan, bide gorrian azpalkan Okerraiz ez dute gina, aspaldi gaitzeko meta Meta hartara noani, izan arren turmaleta Bide lausa murberdina, baino nahiak oduz maldam Zora garria ez zaldan, bide gorrian azpalkan Arratzalde hon eta urte berri hon, bide gorritik jarraitzen dugu 2008a bat honetan ere, eta gaurkoan, kafea eta gaietak. Hordokian ere beti, nabilela maldagora, badakitzaia dudala, arri inora, baina ez duk zertan etzi zurekin egin egin dutalka. Bidegorrian astalka, zora garria ez alda, razatutako bidean... Eta bai, zora da 2008 bat garren urtea, ba gogotzu astea, itxaropenarekin, egoerari aurregin, eta bidegorritik, astalka, peda emanez! Egun txentian astalka, arrasti dian astalka Gau egun astalka, gerritu gabe astalka Uru bat eta bianka, zora garria ez alda Bide gorrian, bide gorrian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 zintu da, kokoskak nik oren. Dezertxor pintxatu zuen egun hartan, garrelen filmografia Duru Buru zaipatu zenidan, zure erriko zine klubean, idatzen zenituela. Nupenpak eta zinema japoniarrean adituan, Rizlam trufotati duraz barda biskonti giusto Kauris magiki arostamikus Tudikako base kurosawak inki duon karguai Yarmus du nue balde loma rosales Liarte la cuesta eta yordaren mi desleauz Eskal intelektualan Homo sapiens, Oa oh, berehala. kietan, bere ala Konturatu ginen, eusnopat zinela Arratza lehon, gaurkoan, kafea eta gaietak e, izango ditugu izpide Izan ere, urte berriarekin izan dugun oparia handi hoietako bat izan da Urtarriaren bian, Gernikako astra gaztetxean hainbat urte beranduago, berriro kafea eta galletak daztatzeko aukera egon delako. Eta gaur, gurekin ditugu, Leire Lopeziluaga eta Ibon RG. Arratzaldeon! Arratzaldeon, bai. Bai, arratzaldeon. Kafe, kafea eta galletakken esagutu zintudan dio maite mursegok eusnop kantu horretan. Behar bada, jende askok ezagutuko zuen. Alkar kafea eta galletakken zuek zenuten kafea eta gaietak ezagutuko, baina alkar gehiago ezaguteko hau parada izango zenuten agian? Bai, ba, bueno e, ez dakit 2000 eta marrean edo, hasiko ote ginen, ez dakit zenbaki eta daki ba, ez gabiltza leireka gian dakio beto eza, lehenago e, ingenuen topo, ba, lankide izan ginen hasieran eta, bueno, ba, e, Ostean ba bueno, eta bultzatuta bas ginen ba, elkarrekin zerbait egin, zerbait sortu nahi genuela eta musikaren inguruan izan barko lukela eta bar eta ez bueno, ba, e, gure eguneroko edo noizbeinkako elkarrisketek horretara eramangen eramangi intutzen. Ba, musika entzuteneko saleak ginen eta gara eta ba, Iruitutze egon musika beste modu batean partekatzeko aukera izan zitekela, ba, e, hola, ba ez dakit, aspaldiko diskoforumen moduetara itzultzean, nahizta nik dakiala, nik behintzat ez nituen horiek e, ezagutu, e, eta ez, ez nekien ez, ez istitu ere egin ziren ikalako entzunaldi kolektiboak. Zuxan, goberaten duzula hile? Eh? Aziera. Aziera. E, bueno, sa, gogoratzen dut, hori, Ibonekin hitz egiten, gogoratzen dut e, ideia sortu zenean edo bueno, badaukati ideia bat, nik memoria oso daukat, baina badaukati ideia bat e, nondik, nondik sortu izan edo bueno, ba, musika bat esere, bueno, nire eztat musika bat ere konpartitzen den zerbait da edo hori izan da nire bizitzan eta, eta Ibonekin Eh, asko konpartitzen genuen hori asko hitz egiten genuen musikari buruz orduan ango na nuke egunero hitz egiten genuelela musikari buruz entzuten genituen diskoei buruz eta bar, eta, eta nahi genuen nola baiit hori hori zabaldu eta izan zedia modu bat... Eh, bueno, ba... Elkarrekin, ez bakarrik beraketanik, baizik eta jende gehiagorekin, musikaz eh, ikasteko. Ez pasi bat sortu horretarako, eta gogaratzen dut, hasiera batean eskenuela asmorik eh, gaur egungo formatua, askenean sortu zen formatua, eh, bueno, garatzeko edo, hasiera batean gure asmoazen diskoak entzutea eta listo, bakarrik lehenengo, lehenengo saiora, gombidatu genuela jotzera lagun bat, eh, gustatzen dut zitzaigun formatua, eta ordutik aurrera baki genuen, eh, bo, hori. Ba, talde bati eskatu gero niola disko aukeratzeko eta gero talde horrek kontzertu bat emango emango zuela. Eh ondo guratzen badut eh, Astra okupatu eta gero eh batean Astra konpontzen ari zirela eh, beste kastetxe bat egon zen Gernikan, ana si sineten, ezta? Ez dakit eh, Ibonen memoria hobea da, ez dakit lehenengo saioa eskenuen Astra egin. Ez, ez, ez Ez, ez, izan zen hori gaztetxan e, Ah, vale, bale, eskarrik asko iguan bai, bai, bertan izan zen hori Xavier Montoiaren kontzertua eta aurretik e, Spiderland eslinten eslinten dizkoa izan zen entzun genuen e, lehenengo diskoa eta nik uste dut hori baizela oso argi genuen gauza bat ze disko izango zen entzungo genituenen artean lehenengoa e, eta Bueno, ba, gitu, eh, gar, askotan agertzen zalako diskori gure gure elkarrisketatan. Eh, oso disko beresi eselako entzume, bueno, diskoan bertan agertzen da, ba, barkatu ah, iguala ah, desbidiratuko no baina ustut, eh, izan daitekela. Eh, Hori, diskoan bertan agertzen da oso volumen altuan entzun behar dela, eta sanetoria musikarien gomendioa edo teknikariaren gomendioa izan zen hori entzun behar oso volumen altuan. Eta horregatik iruditutza iru egula oso egokia diskorrekin astea. Eta, bueno, pues, lehenengo ospakizun bezala, lehenengo saioa zenez, ba, kontzertu bat egingo genuen ondoren. Baina, e, garai, oza, saio hortan adibidez, ez zuen Sabir Montoiak erabaki dizkoa. E, antolatzaileok izan ginen, dizkoa bentzungo dugu eta urrengo saioetan egongo balira edo e, guk ere jarraituko genuen antolatzen. E, baina gero, ez da, ba, elkarrekin hitz egiten, eta ikusen un molde hona zela, eta gainera ez beti gure irizpidea. baizik eta guk ere nahi genuelako beste gandik batzuk entzuten. Eta, bueno, berriro egoitzara hitzulita edo, bai izan zen, e, gara jortan, bai izan zen, e, gaztetxean, e, zebera altubeko eskoletan. Edo. Ba, sustatu dio bimila e, eta sortziko Azaroan izan zela sustatu bimila eta sortziko asaroan oso prestatuta e etorri gara e eta behar dago albiste bat e eta hor e aipatzen da disko hau eta purtxo bat e giroan sartzeko ba, aukeratu zenuten Slint taldearen spider e diskoko kantu bat e entzungo dugu e Brick Crump Trail I've got on today. jarri dugu, bitarra hotzak eta hasi direnean, baina benetan kaskuetatik entzuteko aproposa eta, eta aukera hona izan zela. Ba bai, entzun bitartean gogoratu dut lehire eta biok egon ginela, baka featagetak sortu horretik, e, eslinten beraien kontzertu riba ibal batean, dizko hau da, laro eta maikakoa. Taldeak ez zuen bat ere, eh, arrakastarik izan, eh, zera, baina gero oso mitiko bihurtu zen, eta Itzuli egin ziren, ba, ba, bimiatasortzean izan bat zen kafetaritakori, ba, bimiatasei bostean izango zen, Bartzelonan zuzenean ikusi genituela, eta kontzertu da ondoren komentatzen genuen hobea zela revival hori bai, bizitzea baino xala e, diskoa entzutea eta hori izan zen narrasoietako bat kafeategaitak sortzeko eh? Osa, e, eta disko hau aukeratzeko baina baita askotan diskoa entzuta dela zuzeneko batzuk entzutea baino kontua da entzun entzuketa hori edo entzunaldi hori egitea elkarrekin orduan horrek eramango gintuzke kontzertuaren giro horretara ez Leire, eta kafea eta galletak aukeratzearen e, ideia, bai, kontzeptua Ize. eta baita e, e, kafea eta galletak banatzen zirelako e, entzunaldi hauetan? Bai, em, ondo gogoratzen badut, galletak zen, bueno, e, zera, diskoei, e, binilosko diskoei, gaieta ere esaten zaielako, eta orduan hortik galletarena, eta eta ez dakit zelanen ginen kafea eta gaietak izenera e, izango, imakinatzen izango zela koizaldeko orduetako elkarrizketa apur e, apurbate absurdo e, horietako batean eta, eta bueno, ben kafea eta gaietak behituta imakinatzen dut e, hasiko ginen e, jarraitukego, ari, ari jarraituko jarraitu gogen nioela eta, eta hortik erabakikego genuela kafea eta gaietak sartzea gero, e, bat gauzat, guretzat importantea zena Eta zen kontzertuak gaueko girotik ateratzea. E, hau da, bueno, kontzert, orain, orain ere, bueno, saioak, kontzertuak, eta dena, ez da, e, orain ere, bueno, askenengo saioa hartzaldeko postan egin genuen, baina esen bakarrik izan, e, orain orainoikoa bihurtu dela kontzertuako saspi, hartzaldeko saspietan egitea, e, ba, amaretatik aurrera etxeran egon bargalelako, baina... Baina guk orduan ja bostak, zirak, inguruan nahi antolatzen genituen zailuak. Hori, e, kontzertuak gaueko gideotikatera nahi genituela, e, bueno, ikusten genuelako e, askotan musika bigarren plano batean geratzen zela, eta jaia, edo alkolak edo beste gauza batzu ekartzen zutela, ba erdigunea, ez da? Eta, eta bueno, hortik e, piskabatzka eta gaietak banatzaaren kontu horrek, ba lotura horrekin ere. Eta oso giro batuan, eh aulkietan jesarrita, eh aretoa ere zen eh ohiko kontzertu aretoa, ondoko gelatxo bazen, batuagoa entuteko eh batzutan eh viniloan, beste batutan eh CDean edo beste euskarri batuetan. eh e, e, bilaterako orduan eta diskoak edo gonbidatuak bilaterako orduan zeintzu ziren eh kriterioak. E, ba ez eta ez, da ez dago, e, mugarik ez dugu, e, ez da, ez da nioz, ez, adibideak esateko, ba, ez da git, amaia zubiria egon izan da, eta kauzazte ere bai, orduan ez da izan, ez volumena, ez, ez, ez estiloa, ez da izan guretzako musika guretzat gori esan dena. Gure guztokoa bai zenberdu oso, oso modu pasionalean bizi behar dugu talde horrekiko saletasuna, animatzeko e, ez kit, kontzertu eta saio bat montatzera e, eta gonbidatzera talde hori gonbidatzera. E, or, ze, oza, entelatzeko moduan ere nik ustut e, sentitu behar dela, ni musikariare nahi zenez, sentitzen da zoazen leku batera jotzera tratuan eta e, antolatzeko karino horretan ikusten da... E, pues da aquí islatzen da antolatzailea antolatzailearen eh zera grina edo, ez ezta? Eta ba, gure elkarrizketa hietan ere e, orain nahiko asumituta ditu gausak, eh, baina ikusten dut eh garai hartan e, bai hitze genuela asko eta e, puntu garrantzitsu bat zen guretzat eh antolatzailearen papera, gure rola, edo antolatzailearen rola kontsertu bat montatzerakoan. Ba, eh eh Hor oso bigarren planoan geratu behar dugu, baina geratu behar dugu modu zehatz batean, ez dugu zenit, hor gure irizpidea e, argi ikusten da, e, be, eta gauzak egiteko modua ere bai, nahi genion beste bueltabate matea e, kontzertua gure erara nahi genituen antolatu, eta... Ez dakit horregatik, hori, ba, hor ba, dutegia berezia edo, bueno, guretzata parpozona zena, arreta hori edo, ba, musikal enengo planora eramateko, e, erabaki batzuk hartu behar ziden, eta, bueno, adibidez, haulkiena esan duzu, orain derrigorrezkoa da, baina orduan duan osoikoa zen, eta hor duan inorkesuen esaten derrigorrezkoa zenik, baina jendea eserita geratzen zen normalean, gauzasteren kontzertuan ere bai. Ez, <laughs> eta da, zan mundu, mu, mu, eta guk ini, inoreztu gu behartu e, eserita egitea, baina ez dakit, e, patxada horrek, Eramaten du e, kontzertua bizitzera beste modu batera. Ezo beha eta txarragoa ezberdina, ez dakit gure eta biok erabaki genuen e, une hartan. Eta hori, harreta beste modu batez bideratzeko zaiakera bat izan zen. E, leireka, osatxoat, e, bai, bota. argi dago lehenengo diskoa e, zuek jarri utela, eta musikariak, e, montoya izan zen, zuekautatua, baina hurrean zean, zer aukeratzen zen duten? diskoa, ala musikari edo taldea? Taldea, taldea, baiguk e, erabakitzen dugu ze, ba, ze talde karri behar nahi ditugu, orain ere, ba, zerrenda bat daukagu hurrengo e, jabetetan ekarri nahi ditugun taldeekin, eta proposamena egiten diogu, esaten diogu, egun honetan, bueno, ea parte hartu nahi duten, azteko, Eta, eta gero se datatan eta, eta eskatzen diegu disko bat aukeratzeko baina haiek uk ez izango den disko hori eta eta bueno nikuste hori dela alde alde ona asko disko asko deskubritu genituen kafetagaietaki esker edo nik beintzat e, bai eta gero eskatzen diegu disko buruzko testu, testu bat idazteko eta testu hori banatzen da e, entzuleen artean eta bueno igual hori bere komentatzea E, importantea da, e, badagoela, alako arrarotasun bat, e, disko bat elkarrekin entzute horretan. E, ez dugu ezera harraroa sentitzen, zinemara zenean eta pelikula bat jende gehiago ikusten dugunean, baina disko bat e, elkarrekin entzuten dugunean, eta diskoa entzuten dugunean, eta zentroan diskoa bera jartzen dugunean, ba, bueno, e, egia da, batzuetan, deseroso edo edo egiten dela esgaudelako ez hituta, ezta esango nuke ez gaudela, bueno, gero ta ohitura gutxiago dugula musika entzuteko bere horretan, ezta, esain beste musika entzun beste gauza batzuk egiten ditugun bidarrean, baizik eta musika entzun eta, eta musikan fijatu. Eta eta orduan, e, hori apur bat eh lehuntzeko edo proiezioak e, Ibonez proiezioak prestatzen zituen, testu hori banatzen zen e, ba, hori, e, taldeak e, diskoaren inguruan esateko zuena konpartitzeko eta eta abar, bai eta ze disko eta talde edo une gogoan bakoitzak eh bat batemanaldi egin dira urte luzeetan e, zer duzuk gogoan edo bereziki A bera ba dira bueno eske ugari dira eta eh? ta bueno ni adiez askenengoarekin Bat esatagatik, azkenengoa esango dute izan da, larunbateko saioa oso emozionantea izan da niretzat. Horregatik, azpaldi, bueno, dakit, azpaldiko zentzazioak berrezkuratzeko disko bat entzunez e, zentzumen guztiak musikan jarrita, gainera orain honetan ez dagoen projekziorik, eta hor duan estenatoki huts bat e, ikustera bueltatu ginen, beste zenbaitetan bezala. Eta hori, esten atoki utxa eta disko bat e, sekulako volumen ean entzuten, e, nia guztiak atzematen, eta izan da, esan ez, dut, oso askar doa e, bizimodua, esan dut duela ama bi, ama urteko, ori, ama hasi egineneko e, musika jasotzeko modua ere, ja e, ordurako aldatua zegoen, baina azken ama bi urtauetan, e, bizkortu da pilo bat hori, eta izan da berriro, beste atzera pausu bat bezala egiteko oza, e, konturatzeko nola e, zea biaduratan goazen, es? bide gorrian <laughs> eta e, ez dakit, e, une asko ditut, eh? iaia zaio ba, koitzetik esango nuke bat ba, ez dakit, balerdi ba, balerdi etorri zenean e, e, izan zen kasualidades elur, elurretan ere oso oso E eh, arraroa zen inklusionekoak ematea elurretan taldeak lortu genuen edo bueno haiekin hitzein da bueno, lortu esan kriston lorpena haiek berean animatu zielako ta bageneken haien diskokutunetako da zela balerdi balerdi diren eh, diskogorria orain gogoratzen ez duan guztiz, hobe gorri ez ez dakit bueno eh, izen osea diskori soragarria da guretsa ta elurretanen webgunean agertzen zen haien eh, diskokutunetako bat zela Ba, kontua da, haiek baiezkoa eman aurretik, enteratu ginela Balerdi Balerdi itzuli zirela kontzertu bat ematera. Eta orduan jarri ginen kontaktuan haiekin eta orduan, bueno, izan zen Nolan Karanbola soragarri bat amaitu zuten Balerdi Balerdik, gurean jotzen, elurretan gero etorri zen kontzertu hori iaia ia, errepika ezin bakar bate ematen eta, ez dakit, gero ziklositur gait gisa ere ziren gero, baina ezke guztietan, ez dakit, dago zerbait berezik e, gira hori sortzen zen, eta horregatik nagoz opozik, azkenengo honetan ez ribai bala zentzazio e, batetik, baina bai e, zain dut, ez dugu berreskuratu nahi bakarrik herri minagatik, bada, holan, e, ez dakit, griña hori berreskuratza batik e, musika modu horretan eta talde berriekin, eta horrelako modu horretan bizitzarekin. Habe e, bueno. e, bengorri ezen beti hori da e, aipatzen duzun diskoa. Bai. Eta orduan duan, gainera ez dakit, kafe eta gaitaken egontziren balerdi erdi bezala. Ah, egia, bai, bai, bai. bai, bai, bai, bai, bai. Izen ere egokitu zuten e, band oraindik aztear zegoelako. E, hori da. Zuke leire zer duzu gogoan? O sea, Nikiboni utzi diot egiten oso memoria txarra dudalako. E, baina bueno, berak aipatu dituen guztiak, gero, e, Ibonek laguntzen dit memoria egiten eta, eta bai, o sea, askorekin biz gogoratzen ditut horiek guztiak. Ni ez E, azken hau, o sea, azken honekin geratzen naiz, besteak-beste, beste, gogoratu egiten dudalako orain. Baina, baina, baina, liberean, e, bueno, e, pozik nagoelako berriro jarri dugulako martxan hau, eta eta berriro jarri dugulako martxan, bueno, ni bainzat berriro ilusionatu nahi zelako, e, berriro hasi nahi zelako bueno, musika entzuten beste, beste modu batean, ze, bueno, horrelako... Sharmaitekin saude zabiltzanean edo oni naiko nik musika antzuten jarraitzen dut baina ez dut hain obsesibogintzutan duela 10 15 urte antzuten nuen bezala eta eta saio honek edo saio honen prestakuntzak eta urtea pentsatu beharrak ekarri dit ba, ba, musika berriro ere beste modu batean entzuten entzuten hastea eta bueno e, kontzertu esarago gogoratu gogoratu naiz e, estena batekin, bueno, azkenean montajea betizen, bueno, kontzertu bat antolatzea, ba, e, bada zerbait, e, oso ondo dagoena, eta oso, zea, baina, bera bere bere lana ere bai, ezta, eta gogoratu dut e, bein gaztetxean geundela ekipoa e, gela batean irratian edo zegoen sartuta, ez genuen irratiko dirtza, eta kontzertu azailoa eta kontzertu aziberzen handik esain bestera, eta ez lortu, eta Eta ez atea bota, baina atearen, oza, sea, atea gurtu bari izan genuen sartu bali hori... Oso jarrera okupa, ez Hori gogoratu ori duz. Hori, gaztetxe barruan okupatu bari izan genuen, hori, ate bat bota genuen, no gaztetxe barruan. Gari... Uztu du Rafa Arruedaren kontzertu izan zela, baina ez da, oza, bai. Ba, memoria ariketa egiten ari gara, e, berrogei bat zaio izan zirako... Baina tartean, e, bimila eta hamabian, hau da, e, kafea eta gaietak e, sortu eta irula urtera, e, kafealeak izeneko megaliburu bat egin zenuten, nik uste dute gogora ekartzea e, komeniko litzatekeela. litzatekela. Ibon, nola gogoratzen duzu kafealeak leak liburu hura? Ba, leirek aipatu du hori disko aurretik, oza, diskoa entzuteko edo apur bat gozotzeko, ostakit, hasieran ez genekilako nola izango zen hori? E, disko alkarrekin nolan ilunpean edo ez dakit iaiaia eh sea batera hori entzutea eh disko hori hori sentsazio goz, hori gozotzeko... hasierako az, saioan eskatu genion e, lagun bati linti buruz hitze egitea e, e, idaztea testu bat eta izan zen Fernando Junkera negro izeneko eh gitarrista bakarlari bat E eh, zuen testu eta, bueno, eta orduan urrengo saioetan ere hasi ginen eh disko aukeratzen zuenari eskatzen ba testutxo bat libre, eh? Osea, zuen zertan eh, biografiko autobiografiko edo izan daiteken poesia bat, izan daiteken ez dakit txiste bat, izan daiteken edo zein gauza. Eh, modu librean diskoaren eh diskoa aren, eh, en eh, en en entzungo zuen publikoari banatzeko. Eta orduan, claro, beti ziren musikariak iratzen zutenak musikaz. Eta gu kontrolatu ginen, gure saiotera etortzen zen jende ugari, ez zela musikaria, baina bai oso musika musikazalea. E, musikariak ere bat ziren tartean, baina, e, bueno, ez dakit hor, bai zen gure ez dakit, e, kritika edo zera bat, baina kontrolatu ginen, ostia, musikariak ez datoz. Beti datoran jendea edo proporzioan ezen beste ge... Une batzuetan edo gainerak aipatutakoen gaueko giro horretan egoten dan beste ez dakit, beste sozializazio mota, mota bat. Hor eta emakumeak askoz gehiago zirela konturatzen ginen ere beste zera. Orduan hor beste azterketa sociologiko bat egin daiteke, ez? Eh, e, bueno, kontua da, eman nahi geniola hitza E, bai, etortzen zen jendeari, baina bai, ba, bueno, ba, gure inguruan edo zebiltzen musikasalei. E, eta musikariak izan gabe, hori mangenioen ba, itza, askenan ba, egun daugaita bat de, testu izan ziren. Egun da hogei gehi patxi gaztelumendi izan ziren, e, hor agertu zirenak. <laughs> Eta bueno, ba, modu librean e, idatzi zutenak ba, eurek aukeratutako, modu librean aukeratutako diskoa, modu librean idatzi testu bana. Eta 2008an abian, ez da? Hori hori duan genuen. Hori da 2008an izan zen, kafe aleak e, deitu zen ioten, da hori bat disko irakurketa, eta kafea arrastuak bezala sinatu edo argitaletxearen izena jarri zenioten edo dena delakua. E, nik baten e, liburua berriz eskubarten izan da, e, flipatu nuen, eunda hori gita bat portada eskus marrastu zitu norbaitek. Kontatu ezak ez hori lehire? Uf, hori hobetu ibonek kontatzen badu. <laughs> <laughs> Osa, libur, nik hori bai esango du, liburuenetan lanik handiena ibonek egin zuen eta horregatik, E, egia da. Eta, eta bueno, ni, ni oso eskertuta nago. Hartu zuen lan, lan guzti horregatik eta ez dudan eh publikoki esateko aukera askorik eduki, ba orain esaten dut Eta horregatik e, berari emango diotitza liburu hasitu daiteke. <risa> ez, bueno, a ber, eh, ba, gure bueno, ala ere hori, ezta da asko egin, o ausnarketa sea, asko Ingenituen eh, Liburuan nolakoa izango zen, eta, bar eta claro kopileft, eta ezera, testu guztien izaera, legalan, esan dezagun, eta, eta guretzako kezka bat zen, ba, bueno, jakina horra gertzen diren e, irudi guztiak e, eskatuta daude autorei behar den bezala, baina esan edut ez, ez daia E, ze hau harkabean pasa, hori ba, e, testuak idatzi zituztenez gain, badaola hor argazki lariak, eta emendik zein kanpokoak, ze estatuatu eta ozai, askotan harakatu izan genuen, eta argazki libreak aurkitu. E, eta baina autoreoekin ere kontaktuan jarri ginen. E, baina, e, disko testuako itzaren azala e, jartzeak ere guretzat bazen kezka bat, pirateatu al genuen eta jarri baina guretzen zen gozen go beste modu batera egitera eta orduan e, bueno, John Martin Marraskilaria e, nire bueno, aztakit, e, nire proiektu askotan e, mar, e, asalak eta egin dizkidanak. E, ba, berak bere burua proposatu zuen e, disko bakoitzaren e, asal, e, asala ere interpretatzeko. Eta, egun da hori eta bat zirenez, e, beste bi lagunek e, lagunduzioten. Iose ba, Barrizabalaga eta lotz arregi biak e, askoitearrak. E, askoitiko matadeix ingurukoak eta bueno, marraski lari trebe, fin eta zoragarriak, hirurak e, Eta hori bueno, izan zen. E... Eta bueno, horrekin batera ipatuzunez, kafe arrastoak ditu e, genion e, argitaletxeari, liburu bakarreko argitaletxeari, baina... Bai, Liburuak harra, baina bi disko atera genituen. eskus egin da ere, bai Giorgio Basmatiren... Eta, bueno, e, izan ere, Liburua baino lehenago. Argitaratu ziren, e, Giorgio Basmatiren e, kontzertu bat, bertan e, kafea eta garitaken egin zan bigarren, hirugarren zaioan, egin zuen zuzenekoa, grabatu, eta argitaratu genuen, eskus ba, egun bat, kopia, ez da, berroita mar bat, igual, eta gero kokoska taldeak ere, egin zuen e, zuzenekoa grabatu genuen, eta hori ere publikatu genuen. hori e, ba, polita izan zen ere diskoak esku egitea, ba, eta bueno, eta guztiek zer ematen kafe saioan bertan, hori gure fetitismoa edo saioan bertan egindako kafearekin sikindu ziren CD guztiak. Eta hori da kafea arrastoa. Eh, benetakoa da kafea. <laughs> Kafearen usaina eta hori e, diskoetan dagona, ba Eh, ez daki orain dago salgai dago, dago baten bat, nahi, nahi duenak <laughs> kontaktoan jardean <laughs> jardaia ja, ja, ja, ja, gurekin. Eh, Gatetxetik eh, ze altbe auditorio ondoko gaztetxo horretatik, berriro eh, eh, astra berritura eh, joan zen kafeta gaietak emanaldi eh, gehiago egin ziren, nik bat adbekoagoan dute eh, astra ondoko... E, gerrako izkutalekuan e, e, egindakoa e, aziarik, baina eta aziarik egin zuen e, jantue manaldia, baina bueno, e, handik utxira e, etena edo etorri zen e, leire e, zelatan edo nolabideak edo zerg markatu zuen e, eten hori? Ba, ba, ez dut gogoratzen, zehazki baina baña ja ordurako saio gutxiago egiten genituen, osea, ba, hasiera batean nila betero egiten genuen saio bat eta bueno, esango nuke, hasierako energia hori eh gutitzen joan zela apur kapurka, e, bueno, nagusiagoak egin ginen ardura gehiago genituen eta eta bueno, apurka apur energia galtzen joan ginen. Nikuste baita bueno, ez dakit, gogoratzen eh? nik orduan buruan euskan gauzak, Osea, si era batean gure helburua bazen, eh, zerbait komunitarioa sortzea, elkarrekin ikasteko espazioa sortzea, herrian bertan eragina izango izango zuena Gernikan, gernikan bertan. Eta eta bueno, eh, kafetategietak esen zerbait multitudinarioa izan. Orduan, saio eh, askotan pertsona oso gutxi izaten ginen, eh, gutxi izaten du zazpi, 7-10 buruz, liburuz harinaiz eta eta bueno, Eh, nik sentimendu hori ere banuen, nik behintzat eh, azirako asmo horretatik eh, nahiko urrundu izan, adena aldi berean bueno, nik beti kafetageiraken inguruan nik oso romantikoa mantendu izan dut eta eta gustatu izan zait naiz eta bi pertsona batzen baginen ere eh, esango nuke pos hori edo mantentzen genuela ba, hori. Eh, bi pertsona elkartu izanagatik, zerbait burutot berezia den zerbait egiteko. Ezta baina bueno, energia azkenean e, itzali egiten da proiektu askotan eta eta orrelakoetan hobe da hobe gelditzea eta, eta, eta, eta lasai ustea eta energia berreskuratzen denean berriz, berriz hartu. Ba, Ibonek aipatu du George eh Giorgio Vasmatiren disko hori eta bueno, e, e, badago e, eta kafea eta gaietak izeneko kantu bat ere baduenez ba hori hori entzuko dugu une batez elocetikekin ciel utari ja neurri ja gogor hotz aldule yoa utza eta martzu Zagyiszen entera, elzervényen bájatsan, ularakotia, ementsia da, tasumatzen da. E unzagyis, tinekinetsia, Txalo goiek, txalo guzti hoiek, 2010-2012aren amalauan Gernikako gaztetxean emandako kontzertu horretakoa dira. Aipatu dugu etena e, luzea izan da, baina ez mugaga bea. Eta horreko larumatean berriro kafea eta gaietak izan dira astra gaztetxean e, noiz eta zelan e, buruatu zitaizuen e, armetara iturtzea Ba, bueno, em, astrak, em, bueno, ni asin dintzen berriro ere, astrako egitarau lan taldean parte hartzen, em, astrak erabaki zuelago, bueno, batetik egitaraua, e egitarauari e bultzada bat ematea matea, bueno, sasoionetan, e, irakurketa bate eginda, batez ere e, momentu honetan, edo, edo bueno, azken hilabeteetan, espazio Espazio instituzionala edo, edo espazio jakin batzuk xiela kontzertuak eta horrelako saioak e, egiteko ia espazio bakarrak eta eta bueno ba iruditzen sitzaiguna Astratik beharrezkoa zala espazio e, e, espazio autogestionatuetan ere ba bueno, kultur proposamenak egiten jarraitzea eta alde horratatik Astrak e, bueno metro karratu asko ditu eta eta segurtasunaren aldetik e, E, bueno, ba, aukera aukera asko baten ditut arabbaki genuen, ba, kultur programazioari bat ematea batematea osasun e, irizpidekin zorrotz jokatuta. ta eta hor e, bueno, Iboni proposatu nion kafe eta gehietak berriro martan jartzea, e, bueno, Konpartitzen genuelako ideia hori. eta bueno, nahiko arduratuta geunden e, egoera honetan musika talde batzuek ha dutelako jotzeko espaziorik, haien espazio naturalazian espazio horietan nila konzerturik antolatzen ez delako ez eta gogoratzen dute, ibonek komentatu zidala e, okimoki taldeari irakurri zidala e, zare sozialen batean edo ba hori, ez, ez dutela, dutela konzerturik emateko aukerearik e, egoera honetan eta hortik e, hortik abiatuta erabaki genuen berriro, berriro martzan aztea berriro ilusinatu ginen eta, eta J. Martinaren konzertu antolatu genuen eta bono ez da kasualitatea jota Martinarena izan izana e, lehenengo kontzertua e, o lehenengo saioa. E, bueno, ba, bai bon eta bai eta bai ni eta bueno, e, gurekin antolatzen ibili diren e, ane eta amaderra ere bai, ba, ba oso, oso ilusionatuuta egongara haien musikarekin azken hilabeteetan bagoitza bere aldetik egia esan eta derrepette e, berri zitzagin genuenean zen e, pia gustatzen zaita uniri ere bai eta eta eta bueno ba ba gure zutaiekin berriro hastea ba an kantak argitaratzen eta konzertua jotzen hasi dendu talde batekin astea, talde, talde gazte batekin eta eta abar basen e, bueno basen importantea ere bai Ibon Jose Jose aipatzeko Ibon Ba, bueno, eske osoados, osoados nagorrekin, hori, eh? ba, ustea bereziki ar, egoera musikari guztientzat eta bueno, eta musika sale gustientzat eh, nahiko gogorra, eh, baina ez dakit, osea, eh, badira gausapi bat egin daitezkenak eta ezin ez dugu hori guztia espazio instituzionalen esku Orduan horrek bai emandigu indarra eh sozerantolatzen hasteko. Eh, eta agian horrek eman digu konturatzeko aukera, ez? Ba, eh ba, berriro, berriro egin daitezkela... E gauzak, eta gainera egoera honetan ere kafeategailetak e, itxura esala asko aldatuko, ze izan bezala kontzertuak badira e, guk egiten genituen orduan, e, egoera ere eta jendearen, zera, jarrera, nola gorputz jarrera ere badela oso antzekoa, eta orduan guretzat oso antzerakoa izango zela bueltatzea eta Eta bueno, ez dakit, ba, bueno, azte larun batean e, konprobatu genuen. Eta gero, ba, leirekaipatu duena ere, oza, guretzat, nahi dugu espazio seguru bat, e, e, ez dakit nola, nola, nola esan, baina nahi dugu jende zaurgarriena ere, gurean gustora egoteko baldintzak e, bermatzea. Ez joatea inor, beldurrez, eta guk hori bai nahi genuen hasiera hasiera batetik eh zaindu gustiz eh dugu, e, ez, dugu kanpoan utzi nahi, eta horretarako osea dut kanpoan utzi nahi inor osea e, ba, osasunaren aldetik eh e, osea denok dugu keska baina batzuk zaurgarriagoak dira eta hoiek ere nahi hoiei diegu esan gurerara lasai etor daitezkeela eta horretarako claro berdugu ere publikoaren jarrera izatea eh zera eta bueno lehengo sai honetan izan da dena eredugarria nire ustez funtsenda dena oso ondo oso da urtarragatik gaude ere oso posit ta jarraitzeko gogoz. E, bai bai e, J Martinak e, de la fuenteren diskoa e, zuen, eta beraiek e, aholku egiten zuten e, introa entzuteak e, duen garrantzia e, diskoaren kontzeptua eta kasu honetan trap abeslari honen e, Eh, albeslarionek bota nahi dituenak edo esan nahi dituenak ulerteko introa dako elkarrizketa moduko bada, baina ezta gionizatutako elkarrizketa bat nahi bau zuen dugu dela fuenteren kantu bat eh, entun aurretik. ¿Y cómo es que, sí. o sea, que hay en nuestro canal para decirlo? un discurso aquí un poco antisistema también, ¿eh? en todo esto, no. Sí, esto es que es un poco antisistema. Entonces, y, y por otro lado, es está el tema no. audio. De, perdón, vamos a dar un intro y a otro, donde diga algo. Camina a la gente, a quien entienda que yo quiero decir, ¿sabes? Porque si tú escuchas el disco, bueno, el disco podría llamarle alguna cosa, no entiendes nada, o no te está diciendo nada, ¿sabes? Si tú no lo mira con los ojos, creo que, que tienes no, no entiende Entonces creo que es necesario hacer como una intro, o una otro, donde poner a la gente un poco... Eta ze mogean, keintroa da, eh? nik kegautu batzaren. Eh? Kero que... dela kagatari Intro eta outroaren aldarrikapena egiten du e, abeslariak, ez ondo zer egin, eta grabatzen dauenak esaten dio, hori ba, bera izan daitekela. E, Uste dut, e, zehatz, e, mehatz, datorkigula, Eh, unkafe eta galletaken eh, espiritua ulertzeko ere bai, ezta? Leire. Ibon. <laughs> a ber, ez eh, dut galdera oso ondo ulerteko, Percat. <laughs> eh, a berlaria kasu honetan bere musikaren zentzua ulertzeko eh, noraita aldarrikatzen du intro eta outro bat egin eh, behar diskoan Baina ez dakila segazki ondo txerekin. Eta eh, ondokoak esaten dio. Creo que lo acaba de hacer, lo he grabado edo esta grabado. Eta hori uh -huh. jartzen dute intro esela. Zot, eh, kafea eta espirituarekin eh, oso bat egiten duela kontu honek? Mik eh, gauza bat ari nintzen pentsatzen hori eh, entzun bitartean Egia esan, nii kostatzen zaite esatzen duten ulertzea eta orain ere adi nengoyen eta kostatu egiten zaite eta eskerrak aurrekoan J. Martinakoek asalduzutela. Eh eta bueno, pentsatzen dago naiz guretzako e, bueno, esango nuke Ibon eh ez bada horrela susenduen bez ere, baina esango nuke guretzako politikoki e, egiten dena, esaten dena baino, baino importanteagoa Dela, hau da, e, ekintzek hitz egitearen aldekoak, garela hitzek hitz egitearen aldekoak, baino eta zango nuke hori gure musikat nik uzpegian ere txertatzen dela nola bai, eta azpedan gauzalatzuk esaten ditugu, baina gero beste gauzalatzuk egiten ditugu, eta horregatik gehiago gustatzen zaigu egitea esatea baino. Eta, eta, eta horregatik uste dut, kafa eta gaietakek e, bere horretan bere burua esplikatzen duela, osea, ez dakit dola eza. Hadoz. <hum>, Eta zer dutu zitaizuen eh, J. Martinak aukeratutako diskoa, Dela Fuentearen Deskansuen Poder Diskori. Ba, ba, haiek, e, bueno, alde batetik egu kigeno, claro guk oso asumituta doka nola egiten ditugun gauza, nola egiten genituen, eta, bueno, ba, haiei oso gainetik asaldu nien, ez nielako ere asko matxakatu nahi, ba, entzun eta gero itsegin egin zu tela, eta nien holan kaina gehiagirik e, sartu, ba, funtzionamenduaren inguruan. Eh? Ba, Disko antzungo dugu eta gero joko duzue. Eta gero bitartean zerbait esan nahi bada, edo norbait nahi bada zerbait galdetu, ez baina haiek edizuten eta haiek e, bai egin intro bat eta outro bat. Disko antzungo aurretik hartu zuten itza, eta guztut aurretik inoiz ez dugula musikariak ez inoiz ez duela azalpenik eman, e, e, oraingo honetara arte. E, eta haiek bai, guk aurkeztu genuen beti egiten genuen bezala baz, izango zen egingo genuenak. baina honetan neta nahiek eh, esplikatu zuten zergatik eh, aukeratu zuten disko hori, eta entzuneta gero berriro hartu zuten hitza, haien kontzertua baino lehen, eh, asalpen gehiago emateko. Eta bat zen hori intro horretaz, hor eh, duan bai egin zuten intro eta outro bat, ez? Bere, eta, ba, nire flipatu nuen, ze, ba, kontzertua zi aurretik, e e diskoa entzuneta gero kontzertu oso horretik e, joan nintzen ba, e, ba kamerinora edo esateko aztera agindoa zela eta zeuden gustiz emozionatuta diskoaren entzunaldearekin haiek haien artean hitz egiten da hor horre ba bueno ez dakit e, iru irututa zeuden la hostia ze ari ziren, jo, usteo, edo nori gustatu beharko litzaiokela oso variatua da da orretaz, ari, ari, ari, ari ziren haiek hitz egiten ni heldu nintzenako Eta, bueno, hausabera, komentatu nuen nahi baina izan zen holan, harrapatu nituen guztiz emozionatuta zerarekin, eta ez dakit eh, horrek ere jarraitzeko sekulako ematen embaten digu. loko de psiquiatria, la polizia, eba me fia peina otea zer horlo, estuik con alguien pero como quiera duermo suelo. ahora dime si te vas, si estás segura de irte con él, solo dime la verdad, que eres libre buena mujer, Nera dime ezite bat, izitu nunka baza bolbe Alantipatra, alantipatra, alantipatra Pero dime la verdad, que loquito ya me Yo me dio Alantipatra, alantipatra, alantipatra Eta historian aurrera eta azera ari garen honetan Aipatu e, du ibonek eta emanda, ez? E, bost urte beranduago, e, astra gaztetxean emanda belaunaldi aldaketa bat ere bai E, bateko entzuleak eta entzule berriak e, kafea eta galletak lehenengo aldiz daztatu dutenak e, bat egin zuten aurreko larun batean. E, konsumo joerak aldatu dira, musika bizitzeko erak eraldatzen ari dira, batzuk behartuta, beste dazuk e, e, dinamikak eta globalizazioak eta tresna berriek e, sustatuta, baina kafea eta galletakien espirituak e, badirau eta ematen du emozioak sortzen dituela. Baina nik uste dute baliatu behar dugula dituguna aukera, ba, berri, berriro diot, oza, ba, oza, baldintza guztiak betetzen dira ondo e, gauzak egiten jarraitzeko. Eta gauzak, eta espiritu horri beste buelta bat emateko, gukaz dugu ere gure hizaera horretan e, zertan, oza, mantentzeko sekulako borroka egingo esa e, egokituko gara eta eta bueno, ikusiko ditugu gausak nola egiten ditugon egina hala, ezta? Eta bai, ni ustez hori, bai, ikusi e... Ikusita hori jende asko ba len ustute ez dudala amaitu esaten, e, ahztu saidalako, ba hori, ba jende gaztea e, eta, e, e, ekarri dugula, baina jende gaztea ere e, e, etorri dela ikustera saioa, entzutera diskoa eta claro, orduan berriro azaldu ber izan dugu zer den egiten duguna, nola, nola den entzumen entzunaldi bat eta eta hori eta bueno, ba, hori, ezagitu, ba aukerak baliatu, ez? Eskura daukagun guztia behar dugu. Eta horretan gaudela e, bueno, e, Entzunaldiaren ostean e, aukereukin genuen J Martina entzuteko Zan e, behar J Martina e, konfinamentu honetan zagutera eman den talde bat dela Hain zuzen ere mundu zahar izan zela aurkeztu zuten lehen e, kantuetako bat bardeetan eta grabatutakoa eta pirilaren lauan e, igo zutean jutubera Hau da mundu zahar Jota Martina Trostan, dur ese al para si ugoi velori non principe ca mestus tu ten lorias nona una regina ca mestus Pozuluei keinu, hipokritaren otoitzei erdeinu. Oso mesuzu zena, poetikoa, errimatua, e, letrak e, irakurtzen ditugunean, konturatzen gara, autotunea horren atzetik, e, e, lan bat ere, badagoela, niretzat ere, aitortua dut, sekulako deskubrimentua izan dela, hausoko bineska, e, gaztetxetik eta eskolatik, eta esaguten ditugunak, horrelako proiektu, ikusentzunezko proiektu ererra gauzatzea eta Eta bueno, pandemiaren erdian eman e, dituzte zagutzela belaien bideoak, e, belaien kantu guztiak bideoetan aurkeztu e, dituzte orain arte eta sorta ederrak ernika lurkestu zuten ere. Bai, Kamaronei eskatu, e, gainera kantu hau. zaldiaren saldiaren trosta da e, aipatze dute eta e, bai, ba Itzela ta bueno, hori bai abia puntu gisa Talde hau izatea ere, eskel, bueno, lehen nahi patu duguna, baina guretzat hori aurrera begira eta gauden honetan, ba, bi mila eta hogeiko e, talde bat eta disko bat aukeratzea, ere, eta izan, bueno, kasualitatea, kasualitatetik egonda, baina bestela jarreratik ere, bai, oza, guretzat importantea zen horrelako goza batekin aztea. Leire, aurretik ez e, ikusita zenuzkan, J. Martinakoak zuzenean? eh bat kanta e, irailean zaporeaken alde antolatutako kontzertuan bai, baina, baina kontzertu oso bat ez bideoan e, bai gogoratzen dut bueno budan asko entzun genituen haien kantak eta eta tabakaleran ustotabakaleran eman zuten kontzertua ia osori jarri zuten sarean eh tapiaren bertsioak kenduta imagina utzet egia eskubidengatik eta e, Eta, eta hori kontzertu hori zuzeneko kontzertu hori, hori naikotan entzun genuen, baina, baina, baina susenean ez. Dela fuente bai. <risa> ba, Batzutan. Ba J. Martinaren desira bideo e, eta kantua entzungo dugu, zuei e, mila esker ribon, mila esker leire gaur e, kafea eta galletak e, ona ekartze arren, gaur ere ez da kaferik egon, ez da galletarik egon, baina espero dezagun urrengo eman aldietan... E, Hortako peta ukitzea. Hori da bai, e, ba, Laster, hori e, bueno, jarraituko dugu, nez, ta elen, aipatu dugun o taldea, bai ofizial egin dezakego, saioan e, aipatu genuen saioan egon zirenentzat. Baina bueno, e, okimoki izango da otsaiaren 18 e, gurera gurera etorriko den eh taldea eta bueno, ba, eta urrengtsean e, gehiago izan daite zela, bai. Ba, mila esker, bi eta gernikan ikusiko dugu elkar. Esker, gazkasoi, bai. Bai. Aztu ezin daiteke na, soberan. eta gazta tapeko balkoitik izaneko kantua entzungo dugu. Okimoki taldea izango derako zelian amazortzian, kafe eta galletaken, edizio berrian. <tose> Zerimokik bere azken diskuari 2008en atrea dutenei Working Class Pop deitu dio eta orain entzungo ditugunak saioa bukatzeko ordu beltzak kantua SUA taldearena izan ere SUA mungiako talde gazteak ba bariku honetan arratzaldeko zeiretan larra joko du J. Martinarekin gaztetxeak antolatutako kontzertu bat baina aforoa handiagoa izan dadin eskoletako aterpean izango da J. Martina eta SUA elkarrekin Erraatuuko gabonetako kultur ekitannetan, hori bai gaztetak antolatua. Barik honetan arratzaldeko seietantak egitentan. <gülüyor> izan sua taldea, izan ere e, aspalde honetan asko entzuten ari garen e, e, talde bada eta 2000 eta hogeian hainbat lan e, plazaratu dituzte, hormak apurtzea kantua edo judonker e, izenekoa, aurreko urtean ordu beltzak izeneko diskoa e, plazaratu zuten eta entzun dugun kantua ordu beltzak hori e, izan da, eta orain entzun duguna guna e, tapiaren kantua da, lagun galduaren geografia, Eta J Martinak zuzenean e, kopla hauek e, kantatzen ditu, ez zelako musika laguntza barik azpitik, baina zelan e, kantu hori ez dagoen zarean eskulatzerik, gombi zuzenean ikustera, nahi baduzu barik honetan larra baina entzun dezagun agurtzeko Jose Joseba Tapiaren lagun galduaren geografia Koldo Izagirrek idatitako koplak. Eta honekin agur esango diogu gaurko bidegorritik zaio honi, kafea eta gaietak beresiarik. Andoni eta Mannu ezkero ez dut ikusina izarautz ondartza basa mortu ezote eurigozoena errautz andoniera manzuten ezkero ez dut maitea tarratze bortuako platzirula dena dena egiten zaitatze Andoniera mantzuten ezkero zertan bisita gatika. Kafegazitan urtua dago euskararen gramatika Andonieran manzuten ezkero, Mingarri zait miarritze, Buruan maiu, kazazpi maiu, Onetan zazpina iltze. Andonieran manzuten ezkero, Ez dut bidean dulantzi, Lagunik gabe naiztelako, Zait oinez egiten antzi. Andoniera amantzuten eskero ez dakit non bidarrai Lagunak aldutuen arentzat bideak alferrik darrai panpuntu bat zangotza beti dauka aitzakiaren bat beroa ezbada hotza Andoniera manzuten eskero nor benedika garazi munduko plaza guztiak ditu zulo bat egiragazin Andoniera manzuten gorrozo gorrototu donostia neke zigatuko donikango espaloietan noskia. E Andoniera manzuten eskero, ordagonon baitiruina Txutara bota nuen haserre printze onaren ipuina Andoniera manzuten eskero, ederrezazat arbilbau Ango mastiek ez dakartenik behar dudan beste ardau Andoniera manzuten ezkero ez dut nik behar baiona Horto bat kendu zaio nitzari dena da kendu zaiona. Andoniera manzuten ezkero, ez aipa ez aipa gazteiz Ukatu okautatu engandik beti bizigara bereiz Andoniera manzuten ezkero, ez dut berriro jo maule Andoniera manzuten ezkero, biok baituta gaude Andoniera manzuten ezkero, biok baituta gaude Maule, Gasteiz, Bayona, katika, Garazi, eta beste eta hainbeste herri guk bide gorritik gurutzatu eta agurtu nahi genituzkenak. Baina gure gaurko bideak egin du egindu, gara mugara eta berriz buelta eginbarko dugu. Irratia entzundakoa laguntzeko, musika beti lagun, testuak zarean dituzue bateko eta besteko, liburua topa dezakezure kafea deak, baina oso politak entzun ditugu gaurkoan Leire López-Ziluaga eta Ibon rodriguez eskutik, kafea eta gaietak direlako beraiek, gaieta eta kafea. Duela hainbat urte hasitako ekimen hori berrartu dute 2000 eta hogeta bat urte honekin batera eta aurrerantzean, zean, ba, Gernikako astra gaztetxean, disko entzunaldiak eta zuzeneko emanaldiak daztatu izango ditugu. Esan digute, okimoki izango direla hotelera maz sortean eta hemen, beraien elkarizketa entzuteko parada izan dugu. Tartean, beste kantu eder batzuk ere bai. Kafea eta galletak izeneko playlist bat sortu dugu gaurko emanaldiarekin eta Spotify nestauden kantuak, ba, zaharean daudenez, ba, loturak ere jarriko ditugu post batean. Mila esker guztioi, gu bagoaz eta aurrengo astean jarraituko dugu bidegorritik. Baina ez du zertan etsi zurekinen dut Bidegorrian hasta alkam, zoragarria Mora ezean aiz dioaten araua kaldera utziz Orduan zer ikusten da buru bat eta bianka Bide gorrian aztalka, bide gorriti girten da Egun sentian aztalka, arrastilian aztalka Gau eta egun aztalka, getitu gabe aztalka Buru bat eta bianka, zora garria da. barruan hasta alkak elia sian hasta alkak el urgañean hasta alkak el uskiñan hasta alkak el gurubate tabi anga